Розділ 5. Селена хитнула головою, відкидаючи з обличчя пасмо волосся, і слухняно рушила за капітаном. Задумайся, вона зараз вирватися на волю починати треба було із Шаол. Можливо, в неї виникла б така спокуса, але піддатися йому частково заважали кайдани, а ще більше – озброєні гвардійці. Всі вони, як і Селена, були навчені бувати без особливих роздумів. Декілька солдатів займалися приготуванням їжі, нагалявані швидко, Задимили багаття. З воза дістали мішки та скрині з запасами. Щоб не сидіти на траві, повалили співдюжне дерево, чистили стовбури від сучків і принесли до багаття. Собаки наслідного принца, що весь цей час віддано йшли за господарем, зраділи привалу. Помітивши Селену, вони підбігли до неї і знову тикалися носами, виляли хвостами, після чого лягли біля її ніг. Хоч комусь приємне моє товариство, сумно подумала Селена. У дорозі їй зовсім не хотілося їсти, але побачивши миску з варевом, що димить, вона відчула голод. До голоду долучалося роздратування. Капітан не поспішав знімати з неї кайдани. Спочатку він нагородив Селену довгим застережливим поглядом і тільки потім звільнив її руки, щоб закласнути ті ж кайдани на її кісточках. Селена ледь не поприхнулася, але вдала, що їй все одно. Взявши шматок м'яса, вона почала повільно жувати, тільки ще не вистачало, щоб її вивернуло на очах у принца та його слуг. Але солдати не звертали на неї жодної уваги. Вони їли й розмовляли. Селена озирнулася, окрім неї Шаола на колодах навколо багаття сиділи ще п'ятеро гвардійців. Зрозуміло, що спадковий принц і герцог перангон розташувалися біля їхнього багаття, передбачливо розкладеного на достатній відстані від першого. Пиха та цікавість принца, з яким Селена встигла познайомитися вчора, нікуди не поділися. Однак зараз до них додалася напруженість в особі та скутість у руках. Може, він не шанував герцога? Скоріше за все, бо слухаючи перангона, принц навіть не стискав щелепи. Доброзичливістю тут явно й не пахло. Коли Селені набридло стежити за принцом, вона почала роздивлятися навколишні дерева. У лісі було зовсім тихо. Гунчаки трохи ворушили вухами, але відчувалися... Що тиша їх не турбує, навіть гвардійці поступово замовкли, уселене забилося серце. Ця частина лісу була й зовсім іншою. Листя на деревах нагадувало дорогоцінне каміння, звисаючи маленькими рубінками, перлинами, аметистами, топазами, смарагдами та гранатами. Також з багатою відмінками була й трава. Адарландське завоювання спустошило багато тутешніх земель, але цей куточок залишився недоторканим. Тут, як і раніше, відчувалося відгомини сили, що колись подарували деревам і травам таку дивовижну красу. Селені було всього вісім, коли Аробім Хелем, провідник асасинів, знайшов її, напівживу на березі замерзлої річки і привів у вежу, що служила йому тимчасовим житлом. Та вежа стояла на кордоні між Адарламом та Терасемом. Аробін не шкодував часу, навчаючи Селену, мистецтву асасинів і відданості цьому ремеслу. Незабаром вона переїхала до Рафтхолу, до Терасена вона не їздила ніколи. Такою була умова Аробіна. Та й навіщо? Адерландський король наказав перетворити її батьківщину на суцільне згарище. Але Селена пам'ятала красу рідних місць. Її наставник не відрізнявся балакучістю, проте Селена навчилася розуміти його без слів. Відмовившись вона тоді піти до Аробіна, він би не став її вбивати. Він просто віддав би її в рук тих, хто міг зробити з неї що завгодно навіть убити. І з сиротами не церемонилась. По суті, Аробін подарував їй нове життя, нове ім'я, нову долю. Восьмирічна дівчинка і уявити не могла, що незабаром її нове ім'я будуть умовляти з непідкореним страхом. Чорт би взяв цей ліс! Вилаявся гвардієць, що сидів напроти. Він мав шкіру кольору стиглих оливок. Я ж тобі казав, що швидше його спалять, то краще, підхопив його сусід. Інші гвардійці дружно закивали, чому селена стиснулася. Ось скільки в ньому ненависті, так в повітрі витає, додав хтось із солдатів. А чого ви ще чекали від цього лісу? не витримала Селена. Шоула рука схопила ефер меча, солдати обернулися до дівчини. Майже всі вони зневажливо посміхнулися. Це не простий ліс, сказала Селена, це ліс. Бранона. Пам'ятаю, батько в дитинстві розповідав мені різні дивовижні історії. Обізвався найближчий до селени гвардієць. Ніби тут колись жили феї, а потім зникли. Він голосно хрупнув яблуком і додав. Зникли разом із цим поганим наро народом фе. Це ми позбавили тутешніх земель від усякої погані. З гордістю заявив інший гвардієць. На вашому місці я прикусила б язик. Сердито кинула їм селена. Король Бранон належав до народу фе. Задубіли ліс, як і раніше, залишається його лісом. Не здивуюсь, якщо ці дерева пам'ятають його». Солдати голосно засміялися. «Ну ти й вигадала. Тоді деревам має бути не менше двох тисяч років». «Фе безсмертні, а дерева – ні». Селена сердито мотнула головою і повернулася до їжі. «Ти що знаєш про цей ліс?» – тихо сказав Шаул. «Вона відчула каверзу. Капітан хоче взяти реванш і...» Висміяти з усіма. Солдати переморгнулися, перечуваючи забаву. Але по очах Шаола відчувалося, що їм рухає цікавість і не більше. Поки Адерландське королісто не вторглося сюди, цей ліс був пронизаний магією. Так само тих відповіла Селена. Шаул чекав на продовження, вона мовчала. «І що далі?» – не витримав він. «І все, більше нічого не знаю», – дивлячись йому прямо в очі заявила Селена. Забави не було. Розчаровані солдати знову уткнулися в свої миски. Селена збрехала і Шоул це зрозумів. Про ліс Бранона вона знала багато, не тільки те, що колись тут жили ферії, гноми, феї, німфи, гобліни. Сама вона пам'ятала далеко не всі імена, а їх було дуже багато. Правителями ферії були їхні старші брати, люди безсмертного народу Фе. Знала Селена й те, що Фе колись населяли всю Ерілею і вважалися найдавнішими мешканцями континенту. Тим часом Адерландське короліст розросталося, його загарбницькі апетити також зростали. Сусідство з Фе завжди заважало королям Адерлана, але тільки правлюючи нині король вирішив повністю винищити і народ Фе, і всіх Фері. Їм не залишилося іншого, як бігти в глухі місця, поки що недосяжні для армії завойовників. Однак цього королю недостатньо. Існування Фе, Фері, а разом і магії він оголосив Маривними казками. Всі сліди магії були настільки ретельно стерті, що навіть ті, хто сам мав незвичайні здібності, засумнівався в них. Селена була однією з таких. За новими королівськими законами, так звана магія вважалася публічною образою богині та підлеглих її богів. Магічний дар прирівнювався до спроб стати на рівні з богинею, що вважалося нечуваним святотатством. Звичайно, розумні люди розуміли, ніякими указами чари не виженеш, але через місяць Магія зникла сама, наче почувши недобре. В селені досі пам'яталися важкий запах пожеж, що ознаменували початок дев'ятого року життя. Це горіли книжки, і разом із димом у небуття відлітали найдавніші знання назавжди втрачені для людей. Але палили не лише книги, спалювали священні місця, спалювали видатних магів, провидиць та цілителів. Їхні крики ще довго переслідували селену у вісні. дарландський король нещадно винищував магію в історії континенту. Уцілілих магів переловили і відправили в соляні копальні Ендовера, де багато хто помер у перші місяці. Зникнення магії позбавило здібності, яким вона мала в дитинстві. Залишилося лише спогади про них, що сповнювали її сни. Королівським звірствам не було виправдання, і все ж, незважаючи на жахи, втрата магії залишилася благом. Будь-яка розсудлива людина розуміла настільки небезпечним магічний дар. Поєднання навичок асасина та колишніх магічних здібностей селени дуже скоро занапастили б її. Ядкий дим привального вогнища нагадав селені страшні пожежі часів її дитинства. Щоб відігнати важкі думки, вона зосередилась на їжі, але пам'ять послужливо відкидала й легенди про задубілий ліс з його таємними гаями, бездонними вирами, печерами, повними світла і надзвичайно гарних звуків, начебто звичайні історії, які дітям розповідають на ніч однак ті, хто їх ще пам'ятав, вважали. За краще мовчати, щоб не викликати лиха. Селена підвела голову. Сонячне світло на силу пробивалося крізь корони дерев. Хоча ближче до землі листя було менше. Найнижчі гілки залишалися майже голими і нагадували довгі кисляві руки. Вітер розгойдував їх, і здавалося, і дерева обіймали одне одного. Як люди, які втратили майже все. Селена мимоволі, здригнулася. Добре, що ніхто із гвардійців цього не помітив. На щастя, трапеза не затягнулася. Шоу знову закласнув кайданами на зап'ястях селени. Солдати усідлали коней, що відпочили, у селени затекли ноги, і капітанові довелося підсаджувати її у сідло. Продовження шляху верхи виявилося болючішим, ніж його початок. Вітер змінив напрямок, і тепер селено каламутило від запаху кінського поту та гною. Караван рухався Всю решту дня Селена більше не намагалася зговорити з капітаном, вона мовчки дивилася на лісову дорогу, тяжкість у грудях не проходила. Полегшення настало лише тоді, коли гай, де вони зупинилися, був уже далеко позаду. На час у Селени боліло все тіло. За вечерю вона не промовила жодного слова. Їй поставили маленький намет, оточили його вартою. Кандали Шаол не зняв, але тепер ланцюг пов'язував його не з ним, а з одним з гвардійців. Селина провалилася в сон без новодінь, а коли прокинулася, то не повірила своїм очам. Біля її ліжка лежали дві квіточки, а на землі виднілися сліди маленьких ніг, ніби поки вона спала до неї, до інамету намету, без кінця, ходили й виходили діти, що казна звідки з'являлися. Селина квапливо затерла всі сліди, а квіти забрала до своєї сумки. За сніданком і на привалі ніхто солдатів більше не згадував про фері, але Селена крадькома стежила за їхніми обличчями. Можливо, вони помітили дива, про які не наважилося казати вголос. Як і вчора, Селена їхала в напруженій увазі, тримаючись спітнілими долонями за сідельну цибулю і вдивляючись у придорожні дерева. Її серце гулко стукотіло.